Pista 24 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1, pagina 263 Acesta, numărând aproximativ 4.000 de membri, ducea o viață bazată pe principii colectiviste. Producția și consumul aveau un caracter colectiv. Membrii opștei, laici și preoții luau masa în comun, nu se căsătoreau, făceau legământ să ducă o viață de sărăcie. Trăiau izolați de lumea exterioară, se ocupau cu muncile agricole, cu studiul, cu copierea și difuzarea cărților. Condamnau sclavia, războiul și luxul, dedicându-se exclusiv muncii și filantropiei. Avutul noilor veniți în comunitate intră după perioada de doi ani de noviciat în pațiu colectivității, administrate în comun. Era organizați într-o riguroasă ierarhie, după vârstă, rang, funcții și fechime în comunitate, cu norme precise privind atribuțiile și activitățile. Asupra problemelor importante și a primirii noilor prozeliți, decidea adunarea generală a membrilor comunității, în care hotărârile se luau cu majoritate de voturi, deși în ultima instanță autoritatea supremă era exercitată de preoți. Esenienii erau rău văzuți de rabin, care nu îi menționează niciodată în tal considerându-i eretici. Talmudul nu menționează măcar o singură dată nici pe filozoful neoplatonician Filon din Alexandria, care era și el esenian. Într-adevăr, practicile și ideile lor, răspândite prin scrieri interzise de rabin credincioșilor, erau eretice. Refuzau să frecventeze templul, nu aduceau jertfe, nu aduceau daruri templului, aveau un calendar diferit de cel iudaic, se închinau răsăritului soarelui, nu ținau sărbătorile iudeiului și nu se căsătoreau. Erau pricepuți din decători, întocmau horoscoape, mulți se ocupau cu astrologia și prezicerile și profesau credințe vădit influențate de învățăturile magilor babilonieni despre sfârșitul lumii, venirea unui mesia mântuitor și eliberator, despre mântuirea sufletului în viața de apoi și altele. Coincidența dintre aceste idei și ritualuri fundamentale ale lor, botezul, mesele în comun, interdicția jurământului, legământul de sărăcie, etc. și cele ale creștinismului primitiv este evidentă. Privită și sub multe alte aspecte de viață, comunitatea lor de producție și de consum, protestul vehement contra bogăției private, condamnarea sclaviei și a războiului, faptul de a se dedica numai muncii, studiului, copierii și difuzării manuscriselor, gruparea politico-religioasă a senienilor a fost în Palestina cea mai progresistă opștă din epoca sa. Muzica Evreii antici n-au adus nicio contribuție originală în artele plastice. În domeniul arhitecturii, construcțiile cele mai remarcabile ale evreilor au fost opera unor meșteri străi. Pictura și sculptura figurativă erau din capul locului anulate, imposibil de practicat din cauza comandamentului care interzicea orice cu cioplit și orice înfățișare picturală încât la acest capitol se poate vorbi cel mult de gustul și de abilitatea vechilor meșteri evrei, care s-au servit de modele străine, îndeoseb de cele egiptene în lucrările lor de gravură, de orfevrerie sau de decorație a interioarelor. Arta care se bucura la evrei de cea mai mare prețuire și popularitate era muzica, elipsită în cele mai felurite ocazii. În temple, practicile liturgice se desfășurau însoțite de cânt vocal, muzică instrumentală și dans ritual. Psalmii erau citiți într-o formă de recitare cântată, cu ajutorul unor neumi marcați deasupra textului, fie de o singură persoană, fie de o persoană care îi da răspunsurile comunitatea, fie coral. Nota 1. Acest mod de intonare, în care o notă centrală se repete des, s-a numit mai târziu «psalmodiere», «psalmodie». Asemenea, artor elemente ale muzicii ebraice a trecut în vechea liturgie creștină, continuându-se în muzica liturgică bizantină și în cântul gregorian. Închei nota. Numărul muzicanților de profesie era enorm. Din cei 38.000 de leviți, 4.000 erau muzicanți, împărțiți în 24 de grupări cu 12 conducători. Muzicanții formau o castă închisă și erau educați în școala de muzică a templului din Ierusalim existau mare ansambluri vocal-instrumentale atât pe lângă Marele Templu cât și la curte. În sinagogi, partea muzicală era încredințată exclusiv vocii umane. Nota 2 Locurile de adunare ale evreilor în care slujba religioase consta în rugăciuni, lectura ale textelor sacre și pretica unor învățături morale. Se pare că primele sinagogi datează din timpul exilului, marcând începuturile unui cult mai simplu, mai rațional și mai spiritual. Închei nota. Instrumentele muzicale ale evreilor se clasificau în trei familii, fiecare fiind legate de o anumită clasă sau categorie socială. Instrumentele de suflat, cornul de berbec, lucratul dimendar, fără muștiuc și trâmbițele erau folosite de ajutoarele sacerdoților de leviți, iar poporul folosa cimboaie și flaute cu ancie. Acestora li se mai adăugau gongurile și clopotele, cărora li se atribuia o semnificație supranaturală, precum și timpanele, întrebuințate mai ales pentru a ritma dansurile rituale. Instrumente importante la o dată ulterioară erau lira feniciană sau cetra și sistra, de origine egipteană. La curtea regală din Ierusalim existau muzicați de profesie încă din jurul anului 700, înaintea erei noastre mai evreilor în domeniul muzicii trecuse granița Israelului. Când țara a căzut sub jucul asirian, regele Sena Herib a pretins în cadrul tributului și muzicanți, bărbați și femei. Literatura Aportul cel mai prețios și mai durabil al evreilor antici în cultura universale rămâne literatura lor. Cuprinsă aproape în întregime în prima parte a Bibliei, în Vechiul Testament, literatura ebraică antică prezintă, după conținutul și caracterul scrierilor, cinci categorii de producții. Scrieri cu caracter istoric și legendar, literatură sapiențială, poezie lirică, proză narrativă de imaginație și scrierile profeților. Note Nota 1. Evreii au adoptat, probabil în secolul XI, înaintea rei noastre, preluându de la cana aneni, alfabetul compus din 22 de consoane. Primele compuneri literare, cântece celebrând victorii militare, ca de exemplu cântarea lui Moise sau cântarea Deborei, datând din perioada nomadismului, s-au transmis pe cale orală. În epoca lui David au apărut scribii oficial. Producțiile literare orale au fost transcrise, se pare, pentru prima oară în timpul domniei lui Solomon, părți din cartea întâi a lui Samuel și cartea întâi a regilor. Prin 850 înaintea erei noastre, un autor anonim a compilat din tradițiile relative la facerea lumii, tradiții relatate din nou cu unele variațiuni de un alt autor în jurul anului 760 înaintea erei noastre. În Palestina, scrierea n-a fost niciodată un monopol al clasei sacerdotale, fapt care a contribuit la formarea unui grup tot mai mare de intelectuali. Închei nota. Nota 2. Scrierile pur teologice, formând Noul Testament, nu prezintă un deosebit interes literar. Finalitatea lor este exclusiv de ordin religios. N-au fost scrise în limba ebraică, nu păstrează un caracter ebraic substanțial și autentic și nici nu reflectă ca... Vechiul Testament, viața, concepțiile, istoria, tradițiile poporului evreu. Închei nota. În primul grup intră așa numitele cele cinci cărți ale lui Moise sau Pentateucul. Nota 3. Cuvânt de origine greacă. În ebraică, cele cinci cărți ale lui Moise sunt numite Tora, egal legea. Autorul lor nu este Moise. Unele părți se repetă. Închei nota. Acestea sunt Geneza sau Facerea, cuprinsând mituri și legende cosmogonice sau de altă natură, adoptate în mare parte din sursă babiloniană, Leviticul, legi relative la cult, preceptă privind sacrificiile și purificările, Exodul sau ieșirea și Numerii, care înarează întâmplări din viața poporului evreu din epoca migrației din Egipt și până la stabilirea în Palestina. În fine, deuteronomul, legi și dispoziții organizatorice datând de după moartea lui Moise. Celelalte cărți, judecătorii, cărțile lui Samuel, a regilor, a cronicilor, au un caracter eminamente istoric, dar și etic și asemenea celor de dinainte o valoare documentară incontestabilă. Scrierile morale, sapiențiale, proverbele, cartea lui Iov, Ecleziastul, datând de după întoarcerea din captivitate, deși materia este mult anterioară datei redactorii, constituie o dovadă irefutabilă a originalității gândirii ebraice. Proverbele, atribuite de tradiție lui Solomon, atribuție neacceptate însă de critica modernă, nu sunt, cum s-ar putea crede după titlu, simple aforisme de origine populară, ci adevărate opere literare, culte, asemănătoare poeziilor gnomice grecești. Genul acesta a fost cultivat mult, după cum s-a văzut în Mesopotamia și Egipt, iar influența acestor modele se resimte. Cartea lui Iov este un poem filosofico-moral compus, se pare în secolul al IV-lea, înaintea erei noastre. Începutul și sfârșitul sunt în proză, folosind schema dezbaterii etice asupra cauzei suferinței omului drept și a existenței răului în lume. Răul și nenorocirile sunt rodul nedreptății, al egoismului, al răutății omenești. Suferința este o pedapsă pentru un păcat săvârșit, dar Iov, nu se știe vinovat cu ceva și nici Iahve, nu îi poate aduce vreo învinuire. Și acesta este ceea ce provoacă tensiunea tragică. Sinceritatea emoționantă, profunzimea meditației, tonul patetic al disperării, bogăția și frumusețea imaginilor sunt calități care situează această scriere printre capodoperele literaturii antice. Nota 1. O adevărată bucată de antologie este de pildă între capitolul al 28-lea, care trebuie citit în frumoasa traducere a lui V. Radu și Gala Galaction. Închei nota. Eclesiastul, în ebraică Kohelet, este carta cea mai recentă din cele incluse în Vechiul Testament, fiind compusă în secolul al III-lea, înaintea în noastră, sub influența filozofiei sceptice și epicureice a epocii elenistice. Kohelet se scrie K-O-H-E-L-E-T. Continuând atitudinea sceptică a lui Iov și pornind de la experiența vieții, autorul anonim ajunge la o formă de îndoială mai radicală, exprimată în termeni mai heterodoxi și într-un limbaj mai filozofic. După light motivul de cel mai profund steticism, deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciuni, o undă reconfortantă de filozofie populară înviorează expunerea prin invitația făcută omului de a se bucura de plăcerile vieții. Contradicțiile datorită interpolărilor teologice ulterioare, îndoielile, negațiile surprinzători de îndrășnețe abundă. Dar deasupra acestei relative incoerențe se exprimă într-un stil retoric de înaltă calitate literară, spiritul original, pesimist și fatalist, sceptic și hedonist, lucid și polemic, care fac din ecleziast cea mai volta dintre operele vechii literaturi ebraice. Cele mai vechi producții lirice ebraice datând din secolul al XII-lea înaintea erei noastre sunt cântarea lui Moise, cântarea izvorului și cântarea Deborei. În general, poezia ebraică cunoaște teme și forme variate, poezie magică, religioasă, erotică, politică, elegie funebră, cântec nupțial. Adeseori, aceste producții includ scurte tablouri din natură sau momente din viața cotidiană. A țăranului la arat, la secerat sau la culesul viilor, a zidarului și a pasnicului de noapte, etc. Primul loc în poezia ebraică îl dețin psalmii și cântarea cântărilor. Cartea celor 150 de psalmi s-a constituit din mai multe colecții de poeme ale unor autori anonimi din epoși diferite, începând probabil din secolul al VI-lea și până între al doilea, înaintea erei noastre. Meta 1 din care un număr de 73 poartă numele lui David ca autor, căruia însă nu-i se poate atribui cu certitudine paternitatea nici măcar a unuia. La acest număr de 150 se mai pot adăuga alții, peste 30, și în alte opere ale Vechiului Testament. Închei nota. Caracterul lor este variat, imnuri de laudă și imnuri de mulțumire lui Iahve, rugăciuni, lamentații, cânturi de pelerinaj, de căință și altele. Influențele psalmilor penitențial babilonieni sau ai celor de laudă egipteni sunt evidente. Coincidențele dintre celebrul in a lui amenofis al IV-lea și psalmul 104 pot duce chiar la concluzia unei adevărate imitații literare. Specia lirică a psalmilor exista deci cu mult înainte, foarte probabil că și la cana Aneeni. Destinația lor era de a fi cântați în cadrul ceremoniilor de cult, dar se pare că psalmii ebraici, cel puțin majoritatea lor, nu aveau această destinație. Expresia unor stări de spirit individuale, psalmii au devenit adevărate culni de lirism, de o rară intensitate sentimentală, cu o mare bogăție de metafore, deosebit de plastice, de vii, de sugestive, de suave, de pitorești. Nota 2. Cei mai realizați artistic sunt psalmii care poartă numerele 8, 23, 51, 137 și, în special, psalmul 104. Închei nota. Cântarea cântărilor, în sensul de cea mai frumoasă dintre cântări, aparține esențialmente și indubitabil domeniului poeziei profane. Opera aceasta, care a constituit mult timp una din problemele cele mai discutate ale Bibliei, i-a fost atribuite fără niciun temei însă lui Solomon. În realitate, poemul a fost compus, după cum confirmă și datele lingvistice, mult mai târziu, probabil în secolul al IV-lea, înaintea erei noastre. Dar materia este mult mai veche și provenind din tradițiile populare. Interpretarea teologică, cea simbolică sau cea alegorică, au rămas azi cu foarte puțin susținători. Mulți au susținut și printre aceștia Goethe, care la îndemnul lui Herder tradusese cântarea și Renan, că ar fi o compoziție dramatică. Nota 1. Este o dramă liturgică, ale cărei trei personaje sunt regele Solomon, păstorul și Sulamita. Interesul dramei stă în faptul că Sulamita rămâne fidelă iubitului ei cu toate avansurile regelui, deși autorii recunosc că la vechi evrei nu au existat niciodată reprezentații teatrale. Închei nota. Dar după concluzia acceptată în general azi, opera este un ansamblu de cântece de dragoste, de cântece nuptiale, asemănătoare celor care și azi se mai cântă în Siria și se numesc VASFS. Se scrie W-A-S-F-S. -S. Cele șapte capitole din... Cântarea cântării corespunde celor șapte zile din săptămâna anunții, numită și azi în ținutul Hauran, săptămâna regelui, pentru că Mirele și Mirasa sunt sărbătoriți în acest timp cu numele de rege și regină. Compoziția păstrează o formă asemănătoare ditirambului dionisiac, care de al era originar din acest spațiu cultural al Orientului apropiat, și o influență egipteană se poate percepe în denumirile pe care și le dau mirii de frată și soră. Nota 2 Încesul regal se întâlnește cum s-a văzut în mod curent în familia faraonilor. Închei nota. Pe de altă parte, exaltarea sentimentului erotic și scena de idilă câmpenească în care sunt plasați îndrăgostiții apropie cântarea cântărilor de idilele lui Teocrit. Poemul este de o senzualitate luxuriantă, uneori lascivă și cel puțin pentru felul nostru modern puritan de a ne exprima, dar de un lirism debordant, sentimentul iubirei atingând intensități de-a dreptul delirante. Tensiunea înaltă a sentimentului găsește expresii metaforice de un puternic colorit local. În portretul metaforic pe care mirasa-l face Mirelui, avalanșa de imagini este tot atât de impetuasă, imaginile uneori discrete și delicate, alteori frapante și strălucitoare, aducând un puternic parfum de exotism. Citez. Frunta lui este scut de aur, iar pletele stufoase, ca micul, negre, sunt cum este corbul. Ochii lui sunt ca acele porumbițe albe, ca scăldate în lapte, poposind lângă limpe de izvor. Obrajii lui sunt ca răzoare de trandafir balsamici, stocuri miresmate, iar buzele lui roșii au respirarea dulce a mirului de smirnă. Ca de aur îi sunt brațele, cu pietrele stemate împodovite. Pieptul lui e ca sculptat în fildeș, cu ușoare vine albastre de safir. Tâlp de alabastrui sunt picioarele odihnind pe temălii de aur și el, la învățișare, este întreg libanul, la fel ca cedrii de măreți. Închei citatul. În ce privește prozodia cântării cântărilor, ceea ce este caracteristic poeziei ebraice și celei medio-orientale antice în general, este în primul rând procedeul paralelismului membrelor, constant în reluarea într-un vers a conținutului din versul precedent, fie repetând ideea cu ușoare modificări, fie opunându-i o idee antagonică, fie sintetizându-le spre a se completare reciproc. Fără îndoială că și evreii au avut din timpurile cele mai vechi povestiri populare, literatură orală de imaginație fără o finalitate teologală. Dar, asemenea, povestiri au devenit un gen literar distinct, numai după întoarcerea din exil. În Egiptul asemenea literatură intens cultivată de-a lungul tuturor perioadelor dinastice exista cum s-a văzut încă din secolul al XIX-lea, înaintea erei noastre, și desigur că povestirile egiptene au stimulat, dacă nu chiar au influențat și creația respectivă ebraică. Dar, independent de eventuale sau certe influențe, povestirile ebraice se remarcă prin varietatea de teme, de ton și de atmosferă. La rațiunea realistă din povestirea vieții lui Josie vă găsim alături de aventura fantastică a lui Iona, fanatismul și setea de răzbunare a Esterei și a Iuditei, alături de tonalitatea elegiacă a cărții lui Tobit. Poesia discretă din paginile cărții despre rut, alături de umorul ușor picant din istoria Suzanei caracterul poetic sau realist, spectaculos sau fantastic al subiectelor, complexitatea caracterelor, succesiunea ritmică a incidentelor, înclinația povestitorului anonim spre notația psihologică, toate acestea conferă povestirilor evraice o importanță cu totul deosebită în cadrul literaturilor antichității. Poate că sectorul cel mai original, mai bogat și în sensuri sociale, evidente și vibrând mai intens de revoltă, este cel al literaturii profeților cel din dintre profeții ale cărui diatribe au fost nu numai rostite, ci și scrise a fost Amos, secolul VIII înaintea erei noastre. Dând expresie revoltei lor contra egoismului și abuzurilor de tot felul, a imoralității și cămătăriei, a luxului și actelor de violență ale celor bogați și puternici, profeții erau conștienți de ecoul larg al predicilor lor, fapt care converea mai mult patos retoricii folosite. Ca mișlace de stil, ei preferau imagina, comparația și metafora, enumerația și perifraza, mișlace care dădeau o particulară vivacitate, forță, plasticitate, expresivitate acestui stil. Totuși, individualitatea fiecăruia reiese foarte distinct din aceste scrieri. Isaia este pasional, impetuos, debordant, osea, sensibil, nervos, nuanțat, amos, aspru, obiectiv, recept. Ieremia cordial, intim, liric, cel mai liric dintre toți. În general, textele profeților au forma ritmată a poeziei, dar sunt permanent dinamizate de patosul indignării și al sentimentului de revoltă, care le dă o certă grandoare sau de viziunea profetică, uzând accente teribile de amenințare, ca în acest fragment. Citez Vai vouă celor fără de grijă de sion vai vouă boierilor. Voi credeți că e departe ziua norocirii și totuși aduceți înspre voi stăpânirea silniciei. Iată că ei stau tolăniți pe divanuri de fildeș și se răsfață pe sofalele lor și mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Și se va întâmpla că, dacă vor rămâne zece oameni într-o singură casă, cinci vor muri și vor rămâne numai câțiva din cei din namul lui ca să scoată oasele din casă. Și în ziua aceea... Cântecele din palate se vor preface în urlete. Hoiturile vor fi fără număr, oriunde se vor arunca fi va tăcere. Ascultați aceasta, voi care călcați în picioare pe cei săraci și asupriți pe cei obișnuiți. Închei citatul. Traduceri de V. Ratu și Gala Galaction. Originalitatea și influența culturii ebraice. Întreaga sau aproape-întreaga civilizație și cultură ebraică antică a fost influențată de religie, principiile organizării sociale și normele juridice, practica politică și fundamentele morale, sensul atribuit războaielor și concepția despre istorie, configurația literaturii și slaba dezvoltare a artelor plastice. În nicio altă țară a Orientului antic aici nu a existat această fuziune între morală, legislație și religie. La vechi evrei, teologul, legislatorul și moralistul se confunde într-o singură persoană. Tocmai în acest fapt, legat și cu trecerea de timpuriu a evreilor de la monolatrie la monoteism, rezidă și originalitatea și durabilitatea și influența exercitată ulterior de cultura evraică. În opoziție cu politica altor state din jur de la acea dată, profeții evrei au configurat un ideal superior de monarhie conceput în cadrul și în forma enunțării unor drepturi și a unei responsabilități a poporului. Tot profeții au fost cei care au dat o formă superioară unei etici individuale și sociale. Sistemul teocratic enunțat și ilustrat în Vechiul Testament a exercitat o influență asupra gândirii politice a epocii creștine de la Fericitul Augustin până în secolul al XVIII-lea. Și în timp ce tradițiile altor mari culturi, mesopotamiană, egipteană, chiar hitită, au rămas ineficiente, cu puținele excepții de fapt transmise prin intermediul elenismului, tradițiile ebraice au fost singurele din Orientul Apropiat care au rezistat pe culturale a Greciei și Romei, influențate fiind de cultura elenistică. Cărțile Vechiului Testament vor fi difuzate de-a lungul secolelor prin traducerile de prestigiu în limba greacă, Septuaginta, în secolul IV, înaintea erei noastre, și în limba latină, Vulgata, în secolul IV, era noastră. În colonia ebraică din Alexandria a apărut filă, circa 25 înaintea erei noastre, circa 40 era noastră, unul din marile nume ale filozofiei epocii elenistice, gânditorul influențat de Platon și de stoici. Teologia creștină datorează mult și în modul cel mai evident iudaismului. Iudaismul a exercitat o influență și asupra islamului. Mahomed frecventa des comunitatea ebraică din Medina. Cartea profetului Isaia și psalmii ebraici au lăsat o impresie puternică. Moneteismul islamic este de inspirație iudaică. Numărase legende din Vechiul Testament au intrat și în Coran, a cărui doctrină prezintă și unele puncte comune cu religia ebraică. În evul mediu, atât învățații arabi din Spania cât și cei evrei răspândiți în Europa Occidentală, în Spania mai ales, apoi în Italia și în Franța, și-au concentrat preocupările asupra filozofiei, a științelor și a traducerilor din limba greacă. Traducătorii evrei au servit ca intermediatori, ca element transmisător al culturii arabe. Dar și aportul original, personal al gânditorilor și oamenilor de știință evrei în cultura evului mediu este demn de relevat. În filozofie, în primul rând cu Maimonide, apoi în medicină, în astronomie sau în alchimie. Această prezență activă a spiritului și a vechilor tradiții culturale ebraice a continuat apoi în diaspora până la reînființarea de data recentă a statului național israelian.